Продовження пошуків північно-західного арктичного проходу. Бажання дістатися берегів Китаю та Індії, оминаючи португальське і іспанське володіння, змушувало англійців штурмувати Північ Америки. Капітан Джон Дейвіс не сумнівався в існуванні судноплавного північно-західного проходу до Азії. У середині червня 1586 року Чотири його кораблі дісталися Гренландії. Потім мандрівник побував у протоці, що тепер носить його ім'я, і висадився в одному з прилеглих районів. Узявши із собою провідником місцевого мешканця, англійці продовжили свою подорож на північ. Плавання серед криги було складним, і невдовзі частина команди стала нарікати на холод, тому Дейвіс відпустив два кораблі додому. Незважаючи на всі перешкоди, на початку серпня решта кораблів досягли північного полярного кола. Подальший шлях на північ унеможливлювали густі тумани і майже сусільна крига. Англійцям довелося повернути. Рухаючись уздовж берега Баффінової землі і далі на південь, через погані погодні умови Дейвіс не помітив входу до Гудзонової протоки. Проте виявив розрив у гористому узбережжі. У мандрівників знову з'явилася надія на те, що пощастить пройти наскрізь до іншого океану. Однак дослідити протоку їм не вдалося. Здійнявся потужний вітер, через який вони були змушені покинути небезпечне місце. Це врятувало англійців не лише від можливої аварії корабля, а й від розчарування, адже насправді це була затока Гамільтон. Не зробивши інших відкриттів, кораблі повернули назад. Вони прибули до Англії з цінним вантажем – шкурами тюленів, тому з фінансової точки зору похід вважався успішним. Це дало можливість майже відразу у 1587 році спорядити наступну експедицію. Спочатку Дейвіс підійшов до узбережжя Гренландії і залишив тут два великих кораблі, щоб вони займалися звіробійним промислом. Тим часом сам мандрівник на свій страх і ризик продовжив пошуки. Він дослідив майже все Атлантичне узбережжя Лабрадору. І хоча Дейвіс так і не зміг знайти північно-західний прохід, йому вдалося проникнути на північ далі, аніж будь-кому раніше. Чи знаєте ви, що Джон Дейвіс написав підручник штурманської справи під назвою «Таємниці мореплавства»? Упродовж багатьох років він залишався настільною книгою навігаторів.